Днеска ще говорим за индианската мъдрост. Първата лекция – свещеното. Втората лекция – шаманът. Третата лекция – поговорки, пословици, изречения. И три идеи за размишление. Първата – лакан, танка. Втората – мистика. И третата – мъдростта. Следваща лекция на 2 ноември. Започвам с първата лекция. Свещеното. Свещеният човек има верен поглед за духовния свят. Реалното човешко право е пътуване към свещеното. Специална е живата енергия на свещеният човек. Свещенният човек правилно контролира, защото няма право да губи своите сили. Всеки и всичко, което пречи на свещенният човек, го прави още по-силен. Когато обикнеш свещеното, над всичко, Случва се правилното. Когато обичаш свещеното, духовите те учат как да постъпваш с себе си. Те те, те учат на правилни отношения към себе си. Когато обикнеш свещеното, светлина прониква в сърцето ти. И го ръководи. И ако светлина ръководи сърцето ти, значи свещеното ти е прияло. Свещеният път е стар път. Той ни е познат от векове. А новият път е млад. Той ни руши. Ние не сме сродни с новия път. Истинският човек се сродява с свещеното и се прикрепя към душата си. Светът е забравил само едно нещо, но то е най-важното и това е свещеното. Само в свещеното се сбъдва всичко. Свещеното дава право да проникваш във вътрешни неща. Силата, която излиза от свещеното, животвори. Свещеното е нещо, в което тайната на живота може да стане зрима, видима който има свещенна почет към нещата, постига собственият си дух. Ако нямаш свещеното, ти си лишен от път. Може да се занимаваш с много неща, но ти вече си лишен. Затова има такива, които правят много усилия, много упражнения, но това е основното. Щом то няма, усилията няма да дадат резултат. Ако мислиш свещено, ти няма да си човек, а светлина. Свещеното дава способността да виждаме в незримото. Само чистият и свещен човек носи в себе си Истинската същност на цивилизацията. Истинският живот започва и завършва с свещеното. Твоят свещен път е невидим, но е винаги до теб. Може и да не знаеш къде води, но трябва да го следваш. Свещеният път е пътят към великата тайна. Това е единственият път. Ако ти си искрен, ще разбереш свещените неща. В истинският ритуал оживява древното свещено време. За да живееш, трябва да познаваш свещеното. Нашият живот е изпълнен с усета за свещеното. Човекът на свещеното стои над ежедневните неща. Една мярка. Значи над ежедневните неща. Само душата може да ни разкаже за нашата свещена същност. и за тайната на покоят. Покойът е скрит според индианската мъдрост в дъното на вятъра, т.е. в същността на нещата. Който има в себе си силен вятър, т.е. силен дух, разсейва мъглите. Мъглите може да се нарекат трудностите. Ако искаш да разбереш човекът, трябва да откриеш безкрайността му. Ние, но ние не можем да изречем себе си. Понеже сме безкрайност. Вдъхновението е потаян вятър. Поезия на вятъра. Вятърът има дълбок слух. Той чува всяко листо. Тайната на живота е свещенна. Тя знае всичко, защото тя е по-дълбока от историята. Тя е родила историята. Ние живеем, за да открием своята безкрайност. Така, това беше първата лекция.